Торінка двадцять Прибрала А одного разу якийсь дивак Поцупив тендітну кавову філіжанку На їхньому місці поставили новий посуд Коли ж погубився і він? Адже, звичайно, кухонний посуд має властивість швидко розвиватися Та замість нього купили новий і тільки два княжі-келихи стояли на верхній полиці. На їхніх чербатих вінцях, як і багато віків тому, сиділи Курамир та Кюмисарех. Вони не помічали часу, міркуючи про справи, яких уже давно ніхто не згадує. Як по правді, то в них був один єдиний слухач – і якщо духи дозволять, то я неодмінно переповім усе, що чула з їхніх розмов Малюнок На малюнку зображений один із старих духів